بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طيب إخوانا حفظكم الله جميعا لإقلاجتا دورات كتا في مقدمة في علم المقاصد Ya, masuk pada uh, bahasan yang ketujuh Dari hadithi al-risalah Qala shaykh hafizahullah ta'ala Anwa'ul maqasid Taib Yang masuk pada bahasan ketujuh yang berkaitan Tentang pembahagian Taksim dan tanwi' Al-maqasid Ya <coughs> Asyari'ah al Wa taksim atau tanwi maqas syariah ini Yang beliau uraikan di Pihadir Risalah Itu ala uh, Nazariah Atau beberapa Al-wujuh yang muhtalifah dan nazariah yang berbeda Dan juga Beberapa itibarat Akan disebutkan nanti oleh beliau Hafizahullah Ta'ala di sini Ada lima itibarat yang beliau jadikan acuan Pertaksim al-makasid al-Shariah dan faedah dari taksim dan tanwi' al-makasid di sini ya di antaranya yang pertama tentunya yang tujuan kita mempelajari mengetahui adanya tanwi' dan taksim ya pembahagian dan penggolongan al-makasid al-Shariah itu pertama untuk makkifat mustalahat ahli ilmu Ya, Tentunya untuk mengenali mustalahat yang dipergunakan Istilah-istilah yang dipergunakan Oleh kalangan ahli ilmu Yang berbicara pada Fan atau ilmi al-makasid Sehingga kita akan mengetahui Apa makna dan riyat misalnya Apa itu hajiat, apa itu tahsuniyat Apa itu mukamilat Apa itu makasidul kulliyah Apa itu makasidul juziyah Apa itu qatiyah, apa itu zhaniyah Dan seterusnya Ya, ini faedahul ula fi taqsim. Ada ya, faedah yang lainnya juga fi taqsim. Maka hadd asyarih ini itu tadhhar faedahnya nanti itu ketika terjadi at-ta'arud. Ya, ketika terjadi at-ta'arud terjadi kontradiksi, terjadi ya benturan atau ada perbedaan yang tidak memungkinkan adanya terjih Ya, sehingga kita mesti memilih salah satu eh, antara mungkin adanya jamak Sehingga kita ya Akhirnya harus memilih terjih Salah satu di antara Dua maqasid syariah atau lebih Ketika terjadi Ta'arud antara maqsadain Contohnya misalnya Untuk akan mendapatkan taksim Ada maqsadul am Ada sifatnya kulli Dan satunya ada maks Maksad yang lebih khusus Atau sifatnya juz'i Ketika ta'arud antara maqsadul am Dan maqsadul juz'i نقدم ماذا؟ مقصد جزئي. كده تعارض فيه أن ترى مقصد مقاصد قطعية ومقاصد ظنية. كده كان يعمنه مقاصد القط قطعية. هنا فائدة. كناح كنا م必须 juga mengenali ya taksim dan tanwih dari makassid al syar'iyah. هنا حفظه الله تعالى. pada anuail makassid Udah menyebutkan Anwa'ul maqasid bi'itibari Ma tu'addi ila Hibdihi talasatun Ya maqasid syariah Bi'itibar Ya dengan dari tinjauan Dari sudut pandang Apa yang hendak dijaga Oleh maqasid syariah tersebut Itu terbagi menjadi tiga bahagian Menjadi tiga Kategori Yang pertama Kismul awal kata biar rahimah hafizahullah Ad-danuriyyatu Kismul al tani al-hajiyat Wal kismul al tani al-tahsiniyat Jadi salah satu afsam Makasud syari'ah bitibar sudut pandang apa yang hendak dijaga oleh makasud syari'ah tersebut Iiswatu maksadun syari'ah tujuannya menjaga mana? Ya Apakah yang dijaga tersebut termasuk diantara Perkara yang Usul dalam syariat kita Ataukah madunah Yang perkara yang mendasar pada syariat ini Yang tidak boleh berubah sama sekali Yang mesti diperhatikan Ataukah yang derajatnya Di bawahnya Ini kemudian terbagi menjadi tiga Yang pertama kata beliau taala Al-Qismul Awal adalah ad daruriyat, Adalah daruriyat. Nah, maqasid daruriyyah ini atqa ad-daruriyyat ini adalah maqasid di mana ummah muslimah seluruhnya ya kaum muslimin seluruhnya dan afraduh dan ya, masing-masing personal dari kaum muslimin ini ya semuanya ya butuh atau diharapkan, dianjurkan dan diharuskan untuk tahsil hadhih daruriyyah. Ya untuk menjangkau ya untuk bada Mengimplementasikan daruriyat ini Tidak boleh tidak Pada semua ahkam syariah yang diamalkan. Ya Ini namanya makasid daruri Makasid daruriyah Kena makasid daruriyah ini Akan berkaitan dengan uh, Masalikhul asliyah Ya maslahatul asliyah Yang harus dijaga oleh setiap Al-mukallaf pada setiap Penerapan hukum syarat Nah makasid daruriyat ini yang oleh kalangan ulama, kuda mereka membagi menjadi atau mereka bagi menjadi lima hal yang utama, yaitu mada khifat al-din, khifat al-nafs, wa wahifat al aql wa wahifat al-nasil atau ke al-nasab dan yang terakhir khifat al-mal. Ini khamsah atau sering dikenal dengan kalangan usulij dengan istilah ad-durriyatul khams, durriyat Al-Khamus Atau lima perkara daruryat Yang mesti dijaga oleh setiap mukallaf Setiap kali dia Dia berinteraksi dengan hukum-hukum syara Yang pertama Itu adalah hifatul din Yang pertama adalah hifad, Adil itu menjaga Ya daruryatul asliyah Yang pernah kita singgung Ya maksad syar'i yang asli Itu kaitannya dengan Makasudul ukrawiyah Yang terakhir adalah amatah تحقيق إبرة الله عز وجل. إذن كذا يعني ماذا حفظ حفظ الدين. فجميع أنواع أحكام الشريعة، جميع جنس رعام أحكام الشريعة، إنه سلسلة ملحوظة إلى حفظ الدين. إقامة الصلاة، بريدة لإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، بريدة الجهاد في سبيل الله، بريدة الجهاد على الكفار وجهاد المنافقين. Dan juga Al-Amar bil-Marufi wa-Nahi anil-Munkar, ya, seluruhnya dari ahkam syariah selalu akan mengacu kepada mana berujung kepada hifat adzim, ya fajihat li taqunu kalimat Allah ya uliyah satu tidak. Yaitu, tujuannya adalah tahkik ibadah untuk meninggikan ibadah peribadatan kita dan taatim Allah Subhanahu wa Taala wassala. Wa salat salata lidik Lidikri Ya, jadikan Allah salat agar kalian senantiasa Mengingat, saya kata Allah subhanahu Ya wa ta'ala Wasiyam, pada hadis yang sahih Bahawa setiap ganjaran Siam, apa yang ish kata Allah subhanahu wa ta'ala Li Ya, wa kullu a'mali Bani adama lahu, illa mada Ya illa asiyam Fa innahu li Isharit bahawa ibadah siam ini juga Tujuannya mada tahkik ubudiyah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bagian dari hifad din hadahwa dan huriat yang pertama, hifad ad-din, yang kedua yang perlu dijaga, hifad an-nafs yaitu penjagaan jiwa tarkul katal tarkul al-qadaf ya, larangan atau e, larangan syariah dari membunuh jiwa yang Allah haramkan demikian juga halnya mada, al-qadaf Menduduk seorang Muslim atau Muslimah dengan tuduhan Fahisha tanpa ada benjine, demikian pula pemberlakuan al-kisas, ya itu semua muafat ish, muafat al-nafs, hifat al-nafs. Demikian halnya berikutnya adalah hifat al-akal, yang misalnya di tahrimi, tahrim ada al-khamr, tahrim al-khamr itu juga merupakan hifat. Al akal kemudian hifat an nassil, misalnya pada larangan al-zina larangan perbuatan liwat dan semua yang jauh ilaiha ilah. Ya, ya, semua akan mengajarkan seseorang kepada perbuatan zina. Ini moharrama. Tujuannya untuk maha hifat an nassil. Ya, tajer ya hifatul din, hifat al nafs, hifat al akal, hifat an nassil. Ada yang menyebutkan sifat an-nasal sama dengan sifat an-nasab Nasab Sebagai yang lainnya menyebutkan lah An-nasal itu berbeda dengan An-nasab sehingga mereka menjadikan Daruryatul Sittah Tetapi bagi pandangan yang menyebutkan Sawa, sama Ya tentunya kita cukupkan dengan sifat An-nasal atau sifat an-nasab Ya terakhir adalah Hifat al-mal Ya, yang terakhir adalah Hifat al-mal, adil latifidharika mutakatirah Dalil-dalil syariah tentang hal ini semuanya demikian banyak yang menunjukkan Pada daruryatul khamsah ini Dan kita sebutkan bahawa Jus'iyatu syariah Itu akan mengacu salah satu dari Ya lima atau enam daruryat ini Ya Taib Masyaallah Allah ta'ala Ini daruryat Dan daruryat yang paling utama tentunya Daruryat fi hirvat ad-din jadi merupakan asal dari makasidus syari'ah. Keditulah kalangan ulama' sebagian mengutip ijema' وَإِلَّا هَذَا قَالُوا jumhur وَحِفْتُ الدِّنْ مُقَدَّمُ didahulukan daripada empat daruryat yang lain. Walaupun ada sebagian kalangan usuliyin yang seperti Ibn Haji, Walqarafi, وَصَحِبُ نِحَيَةِ السُّلْ dan selain dari mereka, yang menyebutkan ada pandangan sebagian usuliyin yang seolah-olah mengedepankan Seolah-olah mengedepankan daruryat yang empat tadi Selain Ad-Din Dikedepankan daripada Khifat ad -din. Tapi ini pendapat yang marjuh Dan mereka juga ketika mengutip pandangan tersebut Ya ada yang tanpa nisbat Dan juga kadang-kadang mengutip dengan Sikatut Tamrid mengatakan Qilah Ini isyarat bahawa pendapat ini Bukan pendapat yang terkuat Dan yang sahih madak Nahif Tuddin itu diutamakan Didahulukan daripada yang Empat yang lainnya Ya dan dalil yang menunjukkan hal tersebut ya dari dalil yang ada pada juziat dan semuanya ya akan berujung kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berujung kepada zikir kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan umat yang ada ya qulhu subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu hakat tahkik maqsad syar'i ini itu madahifat hadd Ya, di semua makasud duniawiya yang empat pun Itu akan berujung kepada matahifat ad-din nah, Yang berikutnya, kata beliau di sini Qismu Astani Al-Hajiyat Ya, Qismu Astani adalah Al-Hajiyat Dimaksudkan Al-Hajiyat Iaitu darudaya tayyub yaitu maksad atau makasud syariah Yang mana ini dibutuhkan oleh ummah Untuk mana? Untuk men mengedepankan kemasfahatan ummah tersebut Menghadapkan maslahat ibad tadi. Artinya ada maksat syar'i yang sifatnya hajiat, ya itu kaitannya dengan maslahat ibadat, ya ketika mereka berhadapan dengan ahkam syar'i syar'iyah. Dan juga untuk mata yang terdalam agar semua pola perilaku ibadah mereka dan muamalah mereka itu terpola sesuai dengan wacil Hasan, sesuai dengan sudut pandang yang terbaik. Lelit panah terbaik yang akan dilakukan oleh hamba tersebut. Contohnya, misalnya di antara makasid syariah seperti hajiat di sini, misalnya Rafa al-Haraj. Ya, Rafa al-Haraj. Nah, seperti ketika seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya, kita dah sebutkan bahawa ibadat salah di antara maksatnya yang daruriyah taqiyul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hakimin salat al-idhikri Ya bahawa tujuan seorang mengerjakan ibadah salat Itu untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ini daruriyat Hata daruri Daruriyat Nah ketika seorang hamba misalnya Diperintahkan mengerjakan ibadah salat Wasyakka alaihi fi ahwalimma Ya fi ahwalimma Pada beberapa kondisi tertentu Dia agak kesulitan pada beberapa pengerjaan ibadah salat Fasyari'at memberikan keringanan, kelonggaran Surah yang sakit misalnya Failam yastati' Salli qaiman Failam yastati' Famada' Ja' Qaidan Failam yastati' Fa'ala jambim Tujuannya madah Untuk tetap menjaga Ya tahkik ibadah tadi Jangan sampai ditinggalkan Dan kedua madah Adanya keringan Keringanan Jadi tujuannya madah Hadji'at dan dan daruriyatnya maka sifatnya hajat ini itu selalu ada untuk menyokong ya dan menguatkan maqasid yang pertama daruriyat daruriyat iqamatus shalah ya dan ketika seorang tidak mampu pada keadaan tertentu di, di, Dikuatkan dengan ma'ad maqasid al-hajjiyat tadi ya nan nasbi hajat ilaiha kadang orang butuh untuk ma'ad mengerjakan ibadah tersebut sebagai bagian dari daruriyat tadi tetapi mendapatkan keringan Keringanan Ya Misalnya juga Al-Jama' wal-Qasr Demikian halnya juga pada beberapa konteks muhamalat Seperti Al-Syuf'a Baik istisna dan semisalnya Semua itu dilakukan dikarenakan Hajatun nasi ilaihi Ya Hajatun nasi ilaihi Kerana manusia membutuhkan Model-model transaksi seperti itu Pada kehidupan mereka pada setiap transaksi jual beli yang mereka laku, yang mereka lakukan, sama halnya juga, ya model transaksi jual beli yang fi bidaya al-amr adalah akad mubadalah muawadah, yang kemudian berubah dengan mana takdir Asil Abi zaman, ya, yang awalnya mana transaksi jual beli ini konteksnya adalah mubad, mubadalah muawadah, saling tukar menukar barter, dan kemudian dalam perkembangan zaman, perkembangan waktu Ya dan haji an-nas kemudian syariat membolehkan madah ya transaksi al-bay' dengan madah taqwin bi-thaman dengan ditakar dengan nilai tertentu hadd hajat aula hajian karena الناس تحتاج اليه untuk mendukung madah Ma Maq maqsad syar'i yang sifatnya daruriyat yaitu mahafazh al-mal hifz al-mal mereka pada masa transaksi jual jual beli ya yeah. Ini dia. Ini makasih al-hajiat. Dan banyak lagi contoh dari makasih al-hajiat ini. Yang untuk bisa melihat semua yang konteks maksur syar'i tersebut menguatkan maksur syar'i yang lima tadi dari al-riyadul itu masuk kategori madadah. Yang masuk kategori ha al-hajiat. Ya masuk kategori madad al-hajiat. Yang ketiga kata beliau, "Wahdahul Allahu taala" di sini. Yeah. Yaitu At-Tahsiniyat Yaitu mana? At-Tahsiniyat Jadi masuk dengan maqasir At-Tahsiniyat Yang mana mahatib Maqsadul syar'i ini Diadakan oleh syara' Ya untuk yang menunjukkan Kamalil ummah Ya fi nidhami Fi nidhami ha al fardiyah Mumpul istimaiyya Untuk menunjukkan kesempurnaan ummah Islamiyah ini pada semua tata kehidupan dia, bahkan hidup pribadi, maupun yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Ya kerana ummah ini ummah yang muhtaramah. Ummah muslimah ini ummah yang muhtaramah. Ummah yang tertinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kerana itulah diantara yang menunjukkan rafa ummah ini, yang tingginya derajat ummah ini dan syaraf ummah ini, itu dengan adanya makasih tahsininya tadi. Contohnya misalnya, semua berkaitan dengan al akhlaq wal adab. Ya, mahasinul akhlaq dan maqarimi al adab. Ya, itu semua termasuk. Dan juga mana semua adat yang موجوده fil ummah. Semua adat kebiasaan ada pada ummah yang adat itu sesuatu yang baik, itu akan sentiasa dijaga oleh syariat membak mana membak tahsiniyat. Dari ka Nabi sallallahu alaihi wasallam Khairukum fil jahili qiw islam khairukum fil jahili fil jahiliyah Siap so, terbaik di kalian yang pada halatul islamnya biasanya dia juga yang terbaik di fil jahili fil jahiliyah Adat yang ada di kalangan jahiliyah sebelum ba'satun nabi sallallahu alaihi wasallam minal qara washaja'ah ya ya kemuliaan kedamaian dan juga keberanian itu tetap dijaga oleh syariat kita mimma mad mahasinul akhlak dan adat Harta membap mata tah sini, ia tah sinian. Yang mata tah, ia tah Ini anwa istalas yang disebutkan oleh beliau, Habibahullahu Taala di sini sebagai yang makas syariah syariat ibtihar, ya dengan perhatinjau apa yang hendak dijaga oleh maksar syari tersebut. Ada lagi yang disemakakan oleh sebagian ahli al usul dan ahli al maqasid yakni dikenal dengan istilah al mukammilat ya wa al mukammilat ini ya tentunya yang dia disandingkan dengan madah disandingkan dengan ya e, daruriyat atau hajiyat dan tahsiniyat membab membab madah takmil ibadat misalnya saja ya syar'iyati nawafil wa syar'iyati madah siyamus sunnah hadha membab madah mukammilat mada, Mukamilar lidaruliyat yang ada Ifat ad -din. Ya Pas ketika seorang Arabi datang Kepada Nabi SAW bertanya Ya Rasulullah Ma'faradallahu aliyya minas salat? Fakala khabsu salawatin Fi kulli yawmin walaylah Ya kan ketika dia bertanya Ya Rasulullah apa yang diwajibkan Bagi saya oleh Allah dari ibadat Salat Maka Nabi SAW menyebutkan Lima salat yang fardu Pada siang dan malamnya Terus so, ditanya lagi Hal aliyah giludharika Kala lah Hati minbab hifat dan uri Bimakna Ketika surah telah menjaga hadikat dan uriyat Ya itu mada hifat ad-din tadi Ibadah salat Ya maqsad syari'ah al-ukhrawi tadi Ya Ketika dia kerjakan Hal sakatat Al sakatat an khut tak takalif Naam Tetapi kata Nabi SAW Gada yang lain Illa in, Illa an tatawah Syir bahawa ada penyempurnanya Kali juga Nabi SAW Menyebutkan wa Awal amal muhasab Fil akhir amada Assalah Dan ketika ibadah surat yang fardhu ini ada yang bolong Apa yang diambil? Salatul sunnah Mukammilah dari mana Salatul fard Kiasan ala dhalika juga pada asyam as Kiasan ala dhalika juga Pada zakat yang wajibah. Yang mana mukammilah Dari siamul fard? Sudah musimlah. Penuh dari zakatul Fardu zakat atau masada na tatawa nafilah. Seperti itu, itu masuk pada kategori mukan yang mukan milad. Ya, termasuk juga di antara mukan milad. Ya, sebagian bahkan mengatakan tasniyat data juga ada Jawas al Akhath bil Zina wal Tujibat. Bolehnya seseorang untuk mada. Memanfaatkan perhiasan-perhiasan yang ada Hal-hal yang baik dari makanan dan minuman. Ini membuat mata bukan Mekamilat Karena yang al-farduh termasuk daruriyat Itu pada al-halal wal-haram Pada halal dan haram Bukan pada mubahat Nah untuk pada mubahat yang Fihi no' minal hasan Dan fihi ada sesuatu yang dianggap baik Ada penyempurna dari daruriyat tersebut Ini masuk pada kategori immatah siniyat Ima bukan Mekamilat Ayah juga seseorang misalnya dia ke masjid Memakai pakaian yang paling Paling baik yang dia punya Ya Quduzi natakum inda kulli masjidin Ustadillah dengan ayat ini bahwa pakaian yang Tempat yang terbaik kalian itu berhias Bukan ketika ziarah ke kerabat, bukan ketika anda Khitbah, melamar, misalnya lah. Yang terbaik ketika kita berhias Inda kulli masjidin Ketika anda beribad Beribadah Ya, ini membawa macam tahsilihat atau membawa mukamilat. Ini bagi membedakan nanti mereka ada kira apakah yang masuk mukamilat atau tahsilihat. Ya, kadang-kadang sebenarnya kalangan ahli maqasid dan seperti juga Syeikh Abdulaziz Al-Wuthayq juga menyusahkan hal seperti itu. Ya, dan sepertinya juga cenderung bahawa mukamilat ini itu bisa diadopsi oleh mana tah tahsilian. Katalah Nabi Shahihnya Allah, dan ada yang mukamil untuk setiap satu daripadanya. Dan telah diajarkan kepada kita oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah. Dan di sini kat beliau ada lagi namanya mukamil. Eh, Tafsirkan tadi mukamilan ada mukamilan untuk darurat, ada mukamilan untuk Hajat, ada mukamilan untuk tahsilan. Itu masing-masing ada amalan-amalan atau maksurun syar'i yang nanti akan menyempurnakan dan riyad tadi Lagi saya sebutkan tadi saya menyempurnakan hajiat tadi ya misalnya hajiat al-qasa Salat, salah Hadi hajiat maka mukammil fi dzalik jawaz jama' bina salataini itu bagi tentunya berasumsi jama' bina salatain tidak diwajibkan maka bukan sunnah safar itu sunnah yang mutlak maka jawaz al-jama' bina salatain membabil mukammilat pada madha Rafa al-haraj Ketika seorang bersafar Dia ya bersafar Ya Dan juga ada termasuk Mukammila Lita tahsiniat. Nah Sumbakala Huna Taksim Al-Thani Atau Itibarul Thani Qala Anwa'ul Maqasid bi itibar Ya makani Wujudihi Wahiyya Nau'an Itu Maqasid syariah Maka syiru syariah, ya pembagian maka syariah ditimar dengan perhatian jauh kita tempat di mana makasid itu diadakan. Ini terbagi dua. Qismul awal maka syiru ukrawiya dihusu di tawab al ikab. Ya bertanya makasid ukrawiya, wahyu asasul makasid, wahia asas al makasid wa asluha al asil. Jadi merupakan dasar yang paling Ya utama Dari maqasid syari'ah yaitu maqasid ukhrawiyah Fa kullo maqasid duniawiyah Terji'u ilahatihil maqasid Ya setiap maqasid Ukhrawiyah duniawiyah Selalu kembali kepada maqasid Ukhrawiyah ini Fa surah yang mana Di sifat an-nafs misalnya Dia yastegil, Ya Dia kerja mencari ma'isya yang meniakkan ibadah dengan maizah tersebut Fahadih niat al-ibadah Dillahi azza wa jal ia maksad syar'i, ukhra Ukhrawi Hadih maksad syar'i, Ukhrawi yang menyertai mada? Ya, amal dia pada Untuk tahsil maksad syari'i Duniawia Seperti halnya juga al-nikah Dan halnya juga mada? Al-nikah Ya bahawa al-nikah ini berkaitan dengan mata maqsad syar'i pada hamba di dunia ya kan? Betul misalnya takzir an nasal dan memperbanyak keturu, keturunan, apalagi hisyanatul iffah, menjaga kehormatan seorang hamba dan juga berkaitannya dengan mata taklil asyahawat wad darar منها ya memurangi syahawat dan mudarat dari syahawat tersebut. itu kaitannya dengan mata hamba tersebut di dunia. Ya, dan nanti akan berujung pada berujung kepada eh, tahsil maqsad syari'ah ukhrawi. Ukra, ya akan berujung kepada maqsad syari'ah ukhrawi. Dan ini sangat tegas Nabi sallallahu sebutkan, "Faman raghiba ya, sunnati faliz minni." Kalau kalian tidak senang dengan ibadah ini, amalan seperti ini, nah Anda bukan bagian dari kami. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menganalogikan antara itiyani Az-zawjah dengan mata perbuatan muharram Dia mengatakan bahawa Ityani az-zawjah bagian dari sadakah Sesuatu yang mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Khusunul tawab adanya pahala Di sini Ataukah dengan suatu perbuatan Seseorang meninggalkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Atau gugurnya Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Ini kaitannya dengan maksad Ikhra Yang kedua al-qism ath-thani maqasid ad-dunyawiyyah bi tahsil al-masalih wa mafasid ya maqasid dunyawiyyah ini ala asmiha tentunya yang kita sebutkan pada bagian-bagian yang pertama tadi ada daruriyyat ada hajiyyat tahsiniyyat mukamilat ini semua maqasid dunyawiyyah yang mana tujuan dari semua maqasid ini tahsil masalih ibad ya agar hamba dia bisa mendapatkan kemaslahatan bagi diri dia Kemudahan dalam ya, pekerjaan hukum-hukum syarak dan juga untuk anda mendapatkan tahap yang lebih sempurna lagi ketika dia melakukan setiap maksaat syariah ter duniawiya tersebut. Jadi tahsil masalih ya masaleh atau ya, duniawiya wadah ilmafa, wadah ilmafa juga kan mastalna. Ya, ini sudah banyak contoh kita sebutkan yang termasuk dari tahsil al masalih dan dar ilmafa al mafasid. Selanjutnya kalau nashikh, alhamdulillah, al-jim, ya, kisemnya berikutnya, anwa maqasid bertibar subutihah, ya, itu anwa al-maqasid dia yang berarti jauh yang subut hadhih maqasid dalam penetapan Maqasid syariah ini bertibar adilatihah, dia melihat adillah yang Tusbit hadhih maqasid adalah yang menetapkan adanya maqasid syar'i tersebut. Ini terbagi nanti menjadi e, Tiga 3 bagian disebutkan oleh Syekh Abdul Allah di sini. Yang pertama, qismul awal makasidu qath'iyyah. Jadi yang pertama adalah makasid al-qath'iyyah. Ya. Makasidun ya qath'iyyah di mana maqasid al-qath'iyyah dikatakan Syekh Abdul Allah qiyam masabata bi tariq dimaksudnya tarikh al-qat'i disini yaitu ayatul quran wa sunnatul mutawatirah dan ijma' dan ma'ata ijma' jadi sahabat dengan an-nas dengan syarat ayyakuna hata an-nas la yahtamilu ta'wil dengan syarat bahawa an yang mengatakan hata maksadul syari' itu tidak mungkin ada penafsiran yang lain yang tetap mengarah kavram penafsiran yang penafsiran itu merupakan maqsad syar'i i. termasuk juga tentunya dengan sunnah mutawatirah ya sunnah mutawatirah dan ijma' mutayqin yang kedua yang berikutnya dari ya, tiga hal yang kita sebutkan tadi ya dengan istiqra' adillah kathira minasy-syari'ah ya, juga nastafid ya, mengambil faedah maqasid al-qadiah mustafid Wa'ini maksad syar'i yang maktu' syar'an Yakinan itu pasti Maksad syar'i Itu dengan adanya istiqra' Dengan istiqra' Dengan mengkaji, melihat Nazair yang ada ya, Keterkaitan hubungan yang ada antara Dalil yang satu dan dalil yang lain Yang demikian banyak Yang berujung kepada Ya, e, ada illat Atau hikmah yang sama Istiqra' seperti ini juga Akan memberikan faedah kepada kita ya qat'iyyatun maqsadun syar'i syar'i ya demikian halnya juga terkadang pada sebagian kalangan usuliyyin mereka juga menggunakan atau memanfaatkan adillatul aqliyah ya adillatul aqliyah apabila dalla dalla tayyib fi tahsilihi yaw salahan adiman ya apabila para tahsil hada maqsad aqlan itu akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar Warafa mudarat yang kebira, dan juga untuk mada menghilangkan mudarat yang sangat besar. Aklan, yaitu juga bisa afadah mintoh mada makasidul qat al qatayya. Yang kedua kata beliau Rasulullah saw. Makasidul zanninya, makasid, ya zannnya. Jadi makasid qatnya ini sudah sering kita sebutkan. Dan sebagian besar makasidul syariah kuliaqatnya. Ya semua maqasid kulliyah maqasid amma itu semua qat'iyyah. contoh-contoh yang saya sebutkan tadi bahawa maqasid syar'i Bahawa Islam itu syariat ini rahmatan lil alamin, hada maqsadun kulli yataqad qat'i. Apalagi taysir qat'i. Rafal haraj qat'i. Ya salahiyyati ad-din fi kulli zaman qat'iyun. Ya kena adlahnya sangat banyak. Ya. Dan adillah yang tersebut dari Al-Quran pun ya termasuk adillah yang geruqabili ta'wil Di sifat cennas Nah ini contoh dari makasid Al-Qata'iyah Ya, wa makasidul zhaniyah Makasidul zhaniyah Iaitu madalla alihi dalilun zhani mina syara' Itu suatu makasuh syari' Yang sahabat tak bitarik zhan' Artinya dalil yang menunjukkan ada tidaknya makasih tersebut Nastafiq min mada Ya, min zan Dari adilatul zanniyah Apakah ada kemaslahatannya ataukah tidak Anak tinggal misalan Ya untuk makasih zanniyah ini Ini masalah yang syahir di kalangan Fukaha dan usulijin. Ya, pada masalah Tawrithil mutallaqah Ya inna mara di mauti zawj ya Seorang wanita yang mutlaka talakkan salah Seorang wanita ditalak dengan talak tiga oleh suaminya. Ketika suaminya ya, sakit, yang sakit itu dianggap, disangka itu untuk sakit yang terakhir kalinya. Selepas dia halas intakah amruh, meninggal. Nah, kemudian suaminya mentalak isteri dan talak tiga. Jadi ada kira-kira ulama. Apakah sang istri ini nantinya tetap mendapatkan hakutauris? Tak mendapatkan warisan atau tidak? Kiasul asal Ikhwan, ya, kiasul asalnya, bahwa semua yang dia bain dari zaut, semua yang pisah dari e, suami kerana al alfasak atau talak ba'in ya, itu enggak mendapatkan hakul tauris sama sekali. Ya, dikarenakan hakul tauris dengan adanya sabab but anikah itu ada dengan adanya elakat nikah. Kapan hubungan nikah ini sudah tidak ada Maka tidak ada lagi hakut taurif Tetapi ternyata kalangan fukat berfatwa lain Mereka mengatakan bahawa Muttallakatul Talasa Tetap mendapatkan taurif Ketika sang suami ini Menjatuhkan talak Di saat dia sakit mengenai maut Dimana? Dengan maksadun syarih ya, Sifatnya dhan dhani. Hifat mada? Hifat al-malm Kadang-kadang ada persangkaan Jangan sampai bahawa suami ini Menjatuhkan talak kepada sang istri tadi Untuk mana? Agar jangan sampai sang istri itu mendapatkan Bagian dari harta dia Ya agar hartanya tetap Bagi anak-anaknya saja Istri ini tidak usah dikasih, caranya jatuhkan talak Waduh Fahini masuk pada kaedah mada Ya Tayyib e iqabu binakidini Niyatihi Al-amal binakid niyatihi Oh, dia meniakkan sesuatu yang berbeda maka diberikan ganjaran dengan amal yang berbeda juga. Berbeza juga. Dia meniakkan agar istri dia tidak mendapatkan bagian warisan. Caranya itu kan talak. Faluk iba binak ini. Maka dia diganjar dengan mata niat yang eh, hal yang berkebalikan dengan niat tersebut. Tapi apakah ini sifatnya kot? Ini kalau fukaha, tak? Ya, isinya kita katakan tadi, Ikhwan, ya, bahawa seorang mustahik. Seorang fakih yang mengerti maksud syari Tidak serta-merta dia kaku dengan musuh seperti ini Dan serta-merta dia jumud. Pokoknya kalau suaminya sakit Jatuhkan talak ke istri dia Ya, istri dia tidak dapat wari. Warisan belum tentu Istri dia harus melihat Atau harus melihat, Kara -ahwal. Atau harus melihat Caksiat masing-masing Ya, atau juga harus melihat Semua yang berkaitan Yang menyebabkan dengan hukum yang anda akan Terapkan kepada si wanita tadi Mungkin, mungkin saja sang suami ini memang Sudah niatan dari awal seluruh dia sakit Saya mau jatuhkan talak kepada istri saya Ya, cuma belum sempat, belum keingat Cuma dia sudah lihatkan dari awal Pokoknya memang istri ini, enggak lah Pokoknya saya mati tidak mati Saya mau talak dia Ternyata ketika dia sakit, parah Istrinya datang Tiba-tiba tambah parah Pokoknya nanti mutalak ya, Sakit bencinya Berdapatkan hak waris tidak tentunya di mana? Kena kita melihat Quran ahwal Kita melihat bahasa Sibakul Ahwal dan bagaimana keadaan dia sebelumnya dan indikasi-indikasi yang menyertai sebelumnya. Inilah yang pentingnya seseorang dia memahami ilmu makal, ilmu makasid, memahami kuliah yang ada sehingga dengan seperti ini kita punya kita tidak terikat hanya sebatas dengan dawahir nusus. Ini termasuk pada Maqasid dan Ya Maqasid al-Dhaniya Yang berikutnya Ya Al-Qismi al-Thalith Kata beliau Hafidhahullah Ya Maqasid al-Iqna'iyya Taib atau juga di, dengan ibarat yang berbeda Di sebagian kalangan fukaha Ini masuk kategori makasid Ya mutawahimah Ya itu dengan, Sama dengan penyebutannya Itu dari kata al-waham Atau ikna'iyah sebatas Orang itu ikhtina' saja Tetapi makasid ah. Tetapi ternyata Kalau kita telusuri lebih lanjut Ini bukan termasuk makasid syariah Ya Jadi makasid ikna'iyah dia seorang menyangka itu maksud hanya untuk menenteramkan hatinya dia. Menurut dia saja, anggapan dia saja. Berpesangkan dia saja. Misalnya seseorang yang dia jual beli al-khamar misalnya. Maksudnya anak melakukan transaksi ini, baik al-khamar ini ada maslahat bagi saya. Maslahat ish, maslahatul baik. Kalau saya tidak jual beli al-khamar, saya bagaimana memberi dafkah kepada anak istri saya? Bagaimana harus saya makan esok hari? Bagaimana dapur? Harus ngepul? Ya itu tidak. Itu banyak dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk membenarkan beberapa konteks transaksi atau akad muamalat muharramah. Riba misalnya, jual beli khamr misalnya, jual beli najasat misalnya, ya al khidah wal makar pada buyu'. Nah, ya, di mana tujuan mereka maka dan antaranya yang melihat maslahat itu hanya untuk menenteramkan hati dia saja pembenar. Sama halnya juga kelakuan sebagian orang-orang yang datang ke tempat-tempat tertentu melakukan nikah miswar, yang nikah dengan niat talak dengan dalih mada khifat an kata dia Dan kalau saya tidak menikah dengan nikah seperti ini, nanti saya berzina wa zina muharram wa ila tarqil haram wa wa nikah miswar, mishwar syufat tertibahada <laughs> <laughs> kaya ustaz tamrin eh? tak usul ya, ambil tahada itu <laughs> ya, so, hanya tertib syu. So. Ya, tapi kita katakan ada maqsad-maqsad mutawahhima. Ada maqsad mutawa ya mutawahhima. Kerana dikarenakan mafasid yang ada Dari maslahah dzanih yang dianggap tadi mutawahhima tadi itu jauh lebih besar. Nah, hakifat nasab bagi anda bagi sang wanita. Ya, itu kalau satu wanita dia nikahi kalau setiap tahun dia datang liburan, setiap tahun juga dia di dikabiswar Kalau selama sepuluh kali dia datang, berapa istrinya? <tuh> iya Ini yang kita katakan Dia menganggap hata hifat nasil bitibar Dia binamsihi Tapi bagi orang lain, tidak Sama yang jual beli khamar tadi Hata baik, masyaallah. Ini tahsil hifat Hifat an-nafs, nafaqah kita saya katakan tetapi syuk. Sure. Ketika dia melakukan transaksi jami al kamar, dia ada yang cerdik menyebarkan mafasid yang lain. Dia mengukurkan mata maksud syar'i yang lain. Itu mata hifat al akal. Hifat, ya al akal bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. dalika wa maksud tersebut mutawahhid. Itu cuma waham saja. Ya persangkaan semata saja. Abukankah Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebutkan tentang kamar fihi fihi ismul wa manafin lin Allah tak menafikan ada manafik. Wah ada manfaat dari al khamar tadi. Benar adanya. Anda jual beli anda dapat keuntungan. Ya. Tetapi kita katakan walaupun ada manafiknya yang beragam tetapi ismuh kibir. Dosanya jauh lebih jauh lebih besar. Maka apabila terjadi mafasid yang adem, yang, yang maslahat, yang mutawahimah dzonnya tadi, tentunya harus kita dahulukan mafasid yang a'zam Yang mafasid yang lebih besar tadi harus kita dahulukan fa al wa muharram, bayuhu, muhar, muharram. Ia ya, ada masalah-masalah. Maksud yang dia maksudkan tadi itu pun maksud mutawah, mutawahimah. Ia ya. hadi mafasidul iknaiyah. Ya, ia berfikir bahawa itu adalah makasud syariat. Walaupun kita tidak memikirkannya, kita perlu memikirkannya. Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak akan memahami makna syariat. Jika kita tidak syari makna syariat, kita tidak akan ini makna syariat. kita ta'amul kita tidak ahli memahami kita teliti satu persatu Adillah yang ada akan ya, memahami kaitannya dengan Penerapan hukum tersebut Kita katakan ternyata Mukhalifah dimaksud Dimaksudu syara ha? Ternyata menyalahi maksud Ya maksudu syara Suma qalahuna Itu pemain yang ketiga tadi Itu anwa'ul maqasid Mi'tibari subutiha Kemudian yang keempat Ya Qalahuna syekh hafidahullah Maqasid Al-wau al-maqasib بإتبار إنزالها على جزئياتها. Nah, masya Allah. Macam yang pertama. Jadi, makasih tu asyria. Ya dengan perhatian jauh, ya penempatan. Makasih syariah ini pada juziat. Atau pada furo furo syariah. Fakismu awal kata beliau Rasulullah, 'Ma yahsudu bila maksud yakinan, dan maksud dapat dicapai yakinan eh, pada eh, juzu atau furo hukum syariah tadi. Misalnya albayi yuqsa duminhu tamaluk, nikah yuqsa duminhu mana? Istimta. Ya kan? Fah, ini kita katakan Fihi uh, Maksud, yakinan Yang akan kita, peroleh kita capai Dari suatu Hukum syar'i. Ketika saudara melakukan aqdu al ya, Maka terjadi Al-camallu Dia uh, bagi al-mushtari Dia malakan sil'ah Dia memperoleh, memiliki barang yang dia beli ya. Sementara bagi al-baik al Dia memiliki Mada? al as-thaman ya dengan milikkan tam dengan memperoleh terjadi pertukaran kepemilikan yang sah secara sempurna kerana adanya Akad al-bay'. Sama halnya juga dengan akad nikah. Wa akad nikah juga madha yusadu bihi istimta'. Yusadu bihi madha istira hal yasul hadza yahsul. At-tabi'iyah. Ya mana sebelumnya istimta' ini muharram bainahuma. Diharamkan dengan cara mereka berdua Setelah ada akad nikah, diperboleh Diperbolehkan Ya, fahatara suami dan istri Punya hak masing-masing mereka berdua Atas pasangannya, untuk mengatakan Istimta Termasuk juga dengan beberapa maksud Yang lainnya, ya Termasuk eh, eh, Termasuk juga pada, eh, Siyanah kepada Mal al-zawud, ya dan juga termasuk juga sianatu ala ardi az-zawjah ini semua masuk kepada maksud pernikahan pernikahan. Ya. Ini yang pertama, qismul awal mayahsul bihi al-maqsud yaqinan qalbay yaqsad minhu at-tamallu. Masyaallah taala. Ya, termasuk akad nikah. Naam. Al-qismu tsani mayahsul bihi al-maqsud ad jadi maksud lebih maksud dzannen, eh galaba ya, dzann, galaba, ya, galaba dzann. Jadi ketika kita maksud dzannen, dzannen sini mana galaba, galaba dzann. Misalnya kata beliau, kal kesas yuk sambil zajar, pemberlakuan kesas, misalnya pada kasus jenayah al khatel, tujuannya agar yang mengetahui Hukum ini diberlakukan Dia orang-orang yang mengetahui Tidak akan terjatuh pada perbuatan yang sama Hatta berbapak Ais Zajar Dan semua pemperlakuan hudud pada jinayat Ya pada jinayat Itu tujuannya untuk al-zajar Yuk sadabihi Zajar al-ghair ya kan? Kenapa dipotong tangannya Zajar al-ghair Kenapa ada kisah pada juruhat Zajar al-ghair Kenapa ada rajam? Kenapa ada jil pada zina Itu juga yusadubihi Tetapi qasdu, arti, Maksud seperti ini Itu lisa yakinan Lisa yakinan Bukan dengan maksad yakinan Artinya mungkin ada di kisah hari ini Tapi bisa jadi nanti yang hadir pun Ada yang tetap melakukan al -qatil. ya Hari ini kita melakukan masa hudud Pada jinayat Al-Sarika Misalnya tetap pasti ada Melakukan perbuatan Mencuri tadi Ya, apakah kita katakan di sini, Maksudul al-zajer lantas tidak terpenuhi? Tak, tetap terpenuhi, tetap terpenuhi, terpenuhi. Tambahkan lagi bahawa pada makawasid yang sifatnya don seperti ini itu la yutlab anjami il afrat. Sedia tidak diinginkan jamiil afrad walaupun itu tujuannya. Tetapi tidak bukan tuntutan yang mesti terjadi kaunan cara realita yang ada. Walaupun setelah itu mereka semuanya tidak boleh mencuri lagi. Sehingga kalau ada yang mencuri kita katakan maksud syar'i ini enggak terpenuhi. Enggak seperti itu. Ketika mayoritas meninggalkan kita katakan bahawa maksud syar'i telah terpenuh, telah terpenuhi. Walaupun mungkin ada afraid yang agak-agak gimana, terus tetap melakukan jinae, Ini Rasul al-Bishar maksud dan, dan dan. Maka semua ikhwan dan jami'an maksud syar'i yang yudhunnu husuluhu yang kita sangka itu akan kita peroleh dari suatu penerapan hukum itu sah dikatakan sebagai maqsad syar' syar'i ya طيب yang berikutnya kata beliau di sini ya al-qismu ats-tsalits ma qad yahsulu bihil mahsulu syakkan ya termasuk juga penerapan yusudi dhannan pada kasus al-qadaf Terus, itu bukan alal yakin Ya ada empat orang bersaksi pada perbuatan zina Seseorang Itu juga hukumnya Ya walaupun ada beberapa ketentuan Harus melihat tempatnya sama Waktunya sama Keadaannya sama dan melihat Terjadi pada posisi memang berhubung Tetapi bisa saja empat orang itu bersepakat Ya itu tidak Sebelumnya apalagi dengan Fasilitas sekarang yang sudah ada Sudah Tinggal WA sebutkan penjelasannya berempat berikan syahadat. Kalau mereka berempat melakukan syahadah, misalnya fulan ia sendiri. Nah, kita apakah melakukan hukum zina? Iya. Ya walaupun ada kemungkinan yang mereka berempat ini berdus berdusta tetapi ini estimal yang sangat jauh, estimal umbait. Ya, tetapi kita berlakukan. Gaulah bah? Gaulah Ini juga ikhwan termasuk diantara uh, kaidah yang penting dalam babul usul wal amal. Ya bahawa Amal bil ahkam syariah Itu yuktafa bil galabah Ya mengamalkan ahkam syariah itu Itu dapat dicukupkan dengan galabah tindan Dan mesti harus pada tingkatan yakin Ya mesti harus pada tingkatan Yakin Kerana babul amal mencakup dua Yakiniyat wa dhaniyat Ya babul amal mencakup dua hal ini Masuk kepada aspek yakiniyat Ya itu termasuk mutawatirat Minat sunnah Ya dan juga hadis ayat-ayat yang tidak istimewa latawil yang berikutnya adalah dan niat, ya termasuk diantaranya Qiyas dan Akhbarul ahad. Nah, al-qismu salis, bahagian yang ketiga di sini takarushiyah fitahullah maka yahsulubih syakkan yang hanya maksud yahsulubih mada syak syakkan bahawa maksud syar'i itu sesuatu maksud yang min al waham syak. Ya. E, Tayyib yang dia syak tanpa adanya terjih. Nah ini kismu salis Rabi wal khamis. Ini termasuk diantara e, maqasid yang oleh sebagian di yang usuliyin itu tidak diamalkan. Ya. Kerana ya. Pertama dikarenakan kuat syubhat fi dafa' Ya karena penolakan maksat ini juga kuat Ya penolakan maksat ini juga Kuat bahkan yang terkadang Mu'aritnya juga lebih kuat daripada Pendukungnya Ya yang e, menyalahi atau menisihi e, Dari menisihi Maksat syar'i ini terkadang lebih kuat Dan qarinahnya juga lebih zahir Daripada yang menguat Yang menguatkan Ya kerana itu fa, Tidaklah kita kenakan had pada seseorang hanya Hasbah iktiraf Ya walaupun fihis syak Ya kalau seorang datang misalnya Kepada anda ya, Kepada anda misalnya datang Katakan Ana zanaytu bifulana Iktiraf Ya penerapan had Bagi orang hasbah iktiraf seperti ini Itu harus melihat Kuatil karain yang ada Kalau ternyata karain itu tidak cukup kuat jika tidak cukup kuat, kita katakanlah tidak berlaku hukum zina. Ada itiraf itiraf batal. Misalnya saja dia mungkin ada syek dengan si wanita tadi, ya atau dia hendak melakukan ketoliman kepada si wanita dan wanita bertazawija. Dia uh, dia uzab dia pemuda. Kalau dia katakan anak zanetu bifulah, sah sah aja aman. Kalau kenapa hukum zina paling dijilid, ya nih? Kan? Ya ternyata si wanita tidak. Nah, kalau ada yang seperti ini Terkadang iktiraf sifullah itu kita tak ambil Bahkan terkadang kita kita berlakukan bagi dia Hukum Al-Qadhaf Hukum Al-Qadhaf dan bukan hukum Zi, Zina Dimana kan? Karena yang tadi, kuatul mu'aridnya Ya subhatul dafaknya lebih kuat daripada Ya subhat yang memuatkan anggapan, di, anggapan dia Nih. Ini sudah tentu berkaitan dengan Hefat al-nafs dan hefat aman al-nasal. Jemlikunya ya, kesun Rabi, malah yangsul bhih yang maksud, gaulban. Kani kahil imraat alisah min ajil al-walad. Ya? Fahu mungkin akal, lakinhu baidun aada. Jadi temani ini maksud terkadang tidak terpenuhi, misalnya. Nikahi imra'atin a'isah Yang menikahi wanita yang sudah menopause, Ya, ini dengan tujuan Semoga dapat Anak, misalnya Ya misalnya ada seorang hendak menikah Dia datang melamar seorang wanita Sudah tua, kaya raya Hartanya melimpah, ditanya apa tujuan Menikahi saya, Wallahillahi Tak ada untuk anak katanya <laughs> Jadi Allah terus terang Kalau itu diajli maliha Karena <laughs> sah-sah kan Nikala ajrul ma atau tidak. Walau boleh aja. Jadi walaupun struktur ni haya mungkin ada madrasah. Nah ada la jadi kan hada maksud yang layah tul ghaliban. Iya. Tapi ini imratin ajisa min ajri walad, fa huwa akan mumkin, aklan tetapi secara adat itu mustahil ya, terkadang sesuatu yang sangat jauh ya bisa terjadi. Wa qismul khamis mala yahsul minhu al-mahsul ini ya tidak akan mungkin ya tidak akan mungkin tercapai maksudnya sama sekali ya sama sekali ini manfiyatus syar'an ya Manfiat syar'a misalnya mengapa bay' al-majhul dan kenapa bay' al-majhul termasuk Bayi al-muharram kenapa la yahsul bihi qasd al-bay' itu mengapa at-tamalluk Ya anda jual beli burung yang lagi terbang ke arah gunung sana, mau enggak beli hai majhul mana kadarnya dan juga majhul jenisnya. Kalau anda beli burung yang Dan mungkin ada tangkap, ya apakah sahal baik? Tak lima ada kena cost jual biar tamaluk. tidak terpenuh, tidak terpenuhi. Ya itu contohnya baik al majhul misalnya diantaranya. Hmm. Ya malah yang sulitnya maksud kad kad an. Masya Allah. Sama -sama. Sama -sama. Ya, yang terakhir, Zakaman, zaman apa? Yang terakhir, ya, di taksim di sini yang beliau sebutkan, ya, taksim makasul syariah min wad al ahkam. Ya, pembagian makasul syariah itu bintiari mana wad al ahkam al syariah. Tanya nah, Masya Jadi Pembagian ya, Maka Asyid itu Dengan perhatian Jom Perletakan ya, eh, Ahkam Asyariah ah Sini beliau membagi menjadi Empat Aksam Qismul Awal Maka Asyidu Syariah Min al Ahkam Ibtidaan Ya maqasidus syari'ah yang ada sejak peletakan hukum syara' ibtida' ibtida'an. Contohnya masdarus syar'i fi dan sa'ir ibadatil mahdhah. Ya itu maksudnya sudah ada ibtida'? tidak mana nassu alaihi syara' ala dhalika? Khut min amwalihim salakatan tuzaq tu tahiruhum wa tuzaq kihim Ya? Ya itu maksudnya ada mana ta Ibtida'an. Imtida, jadi, <coughs> kewajiban zakat ini Yang syar'i syari'nya sudah ada di awal ketika uh, Hukum ini diberlakukan Aqimil salata li zikri Inna salata tanha Al-fashai wal-munkar Itu juga syar'i syari'nya ada ibtidak Ibtidak Maksad syari'an siyam La'allakum tattaqun Ini juga ada ibtidak ابتداء. ibtidaan. Ya Yang kedua, kismu tani' Makasud syariah minat ahkam lil ifham. ya itu makasud syariah yang ada dari peletakan hukum lil ifham untuk mengambil pemahaman, ya mengambil mana tinjauan pemahaman yang mana ini enggak akan mungkin dijangkau di awal kali ahkam itu ada. Nanti akan kita mengetahui ternyata maksud syarinya ini, misalnya pada rafa al haraj atau mashakkah. Itu setelah kita menganalisa dengan dalil-dalil yang lain. baru kita faham bahawa ternyata maksadun syari'i bidhalika rafa' masyad masyakkah. Atau ada karinatul hal dari adillah yang ada. Baru kita faham bahawa itu tujuannya untuk suatu maksadun syari'i. Maksadun syari'i. Iya. Wa kismu salis dan contohnya misalnya yang kedua misalnya akad as-syuf'ah. Ya, Atau keistisna ah, Seperti juga mada, eh, Berapa konteks jual beli eh, Yang eh, Takhris misalnya Diperbolehkan juga Itu semua tujuannya untuk rafa Al-haraj dan ademil idrar Ya Untuk eh, haraj dan tidak Sangat sampai terjadi muda Ya mudarat Ketika seseorang dia melakukan akad misalnya dengan seseorang dia boleh menyerahkan uang muka di awal Atau meminta uang Uang muka, jangan sampai nanti dia Mengadakan barang, orang yang mesan itu Hilang yeah. Fihi idrar bagi siapa? Al-bayad Sama halnya juga pada istisna, diperbolehkan Ya, yeah, walaupun itu masuk kategori Baik majuhul, tetapi Hajatun nasi ilaihi Ya, yeah, amas yeah, Sangat butuh untuk menghadap akad seperti Seperti ini Kalau anda misalnya beli rumah kita ya, beli rumah, Kadang-kadang kita beli rumah hanya meminta desainnya apa, bentuknya apa, bahannya apa Nanti kita serahkan kepada sifulan Nanti ditaksir harganya, terjadilah akad Itu istisna namanya Ini baik majuhul awla Tetapi ya, ini termasuk oleh majuhul yang diperboleh Yang diperbolehkan Ia. Ada beberapa contoh lainnya lagi Yang mana E, kita mengetahui adanya maqsadul syar'i dari akad-akad seperti ini atau hukum seperti ini setelah kita menelaah dalil-dalil yang ada. Wa qismu salis ya? Maqasidul syariah min wadh'il ahkam litaklif bi muqtadaha. Ya, itu maqasidul syariah ya min wadh'il ahkam Yang meletakkan hukum litaklif bi muqtadaha. Muqtada mana? Ahkam Ya, jadi maklumat syar'i yang ada ketika ada suatu hukum diberikan kepada mukallaf diberikan kepada mereka kerana ada muktadak, ada tujuan, ada imbas dari hukum tersebut. Misalnya maksud syar'i dari asyam as sabr. Ya, maksud syar'i mana as sabr misalnya, faham dia akan diperoleh dari seorang mukallaf itu bawa dalil ahkam pada mukallaf setelah dia lakukan dia ngeri muktadaknya. Sanjuran sebutkan tadi salatul jamaah ya isbakshar syar'i fiha at ta'akhhi wa ta'aluf bainan nas ya kan itu ada seperti dari itu kita akan peroleh pada salatul jamaah pada salatul al jamaah ya yeah? taim wal qism Rabi, ya akhir ya maqasidus syariah min wad'il ahkam lil imtithal Ya makasih Dari peletakan hukum-hukum syara' Yang tujuannya untuk imtithal Untuk diamalkan imtithal Imtithal Baik itu di khusul istawab atau terkial Al-Iqam Yang ini juga termasuk diantara makasih itu Ya syariah ammah Ya yang berlaku pada hampir sebagian besar Jus'iyatul ahkam Ya tujuannya untuk mad'im Intisal kenapa ada tahkik intisal pada perbuatan amal-amal tertentu misalnya minal ibadat. Tujuannya adalah intisal. Wa intisal di tahkik mada, ya baik itu oboriah atau kamal Ibadah Masya Allah Taala. Ah, ini aksam yang disebutkan oleh Beliau. Hafidz wa Taala. Walaupun juga ada beberapa aksam yang lain yang Beliau enggak sebutkan. Misalnya bertimbang kuliatnya, al-maqasid wa juzriyatnya. Fa al-syariah terbagi Ada maqasid al-kulliyah Ada maqasid al-juz'i Al-juz'i ya Ya maqasid al-kulliyah Atau maqasid al-amma Itu adalah ma'ani wal-hikam Itu semua illat wal-hikmah Wal maqasid yang ada Yang diuraikan oleh syarat Yang berlaku pada setiap Ahwal al-ibad Dan setiap ahwal al-tashri Mesela keadaan hamba dan setiap keadaan Mata pencariah Pasyariatan hukum. Jadi masuk pada mada? Mekasidul ammah atau Mekasidul kulli, Mekasidul kulliya. Dan Mekasidul kulliya ini banyak. Misalnya alfitrah pada agama ini. Misalnya agama Islam disifatkan sebagai Din al-samaha, ya din al-hanif, al-yusr, daru'ul mafasid, jalb al, al jal masalih. Ini semua masuk pada mada? Mekasidul ammah. Nah ini yang perlu diketahui sebenarnya paling awal bagi seorang Yang mempelajari ilmu makasid Dia mengerti hal makasid Ya makasul amma itu apa saja Kena tolak Ketika kita pertama kali hendak mempelajari ilmu makasid Harus mengetahui terlebih dahulu Kawait yang berkaitan dengan makasul amma tadi Terus yang kedua eh, Makasul amma ini juga ada sifatnya Ada beragam ya, Yang perlu diperhatikan pada makasul di sini. Eh, ciri khas dari makasud syariah amma pertama dia harus wasfan, waspadahiran mundaibitan kerana dia merupakan ilalul syariah ilalul syariah maka semua kriteria yang ada pada ilalul syariah mesti harus ada pada makasud alam amma yang kedua bahawa makasud syariah amma ini harus mundaibitan dia harus takut kepada thabita dia harus makasud yang tepat yang ada yang benar Ya Benar-benar didukung dengan adillah-adillah Yang kuat Yang jay, majzum Ya benar-benar ya, Jazman Yakinan yang akan mengarahkan kita kepada Maqasid al-amma Ya Ataukah Ya yasul dengan mada? Adillah istifatnya ya, galabah, galabah tuntan. Ini sifat dari mada? Maqasid syariat al-amma Ayakuna zahiran Mundabitan, abal lagi tak, Ya ini penting. Yang berikutnya mana? Yang kedua tentunya sebaliknya itu makasi, tulkhas, khas satu sifatnya yang lebih spesifik lagi. Ya tentunya ini hanya berkaitan pada salah satu atau sebagian dari ahkam syari. Syar'i ini juga dibalas kalau sebagian eh, ahli makasi sebagai makasiul baqiyyah, makasi. Alba, dia berlaku pada sebagian ahkam Misalnya ini muhtas pada babul ibadat, ini muhtas pada bab muamalah maliyah ini muhtas pada syasat syar'iyah misalnya, ya. Jadi ini makasid madhab. Baik walaupun pada satu maksaul syar'i, bisa mencakup dua, tiga, empat hukum syar syar'i, tetapi tidak seluruh, tidak seluruhnya. Yang ketiga namanya makasih juz'i i, tujuh Fa makasud juz iya, ini adalah al hikam dan sir atau dimaksudun syar'i yang dijaga oleh syarat pada setiap hukum min aqam min syarat secara terpisah, yeah <tuh> ya, secara secara terpisah. Jadi makasud juz iya, makasud juz iya. Tapi masya Allah ada juga pembagian yang lain. Ada sebutkan oleh beliau sebagian kalangan eh, ahli makasid. Ya, biaitibar asalati al-maqasid. Ada namanya nama maqasid asliyah, ada maqasid taf tafriyah atau fariyah. yang juga disebutkan oleh mereka. Maqasid al-asliyah ini itu erat kaitannya dengan maqasid ukhrawi, ukhrawiya dan erat kaitannya dengan durriyah. Sebentar maqasid fariyah yang berkaitan dengan furu-furu atau juziyyat, juziyyat us Dan juga ada menyebutkan taksim maqasid biaitibar. Ya, dalilun <tutun> syar'i wa quwwatul adillah fi dhalik ada mana ada maqasidus syar'i mu'tabarah ya ada juga yang kedua makhasar yamul mulgha wa maqasidus syar'i al mu'tabarah <tutun> Yang nafsa syar' al i'tibariha terdapat nususus syara' yang menunjukkan bahawa Makasid itu mu'tabarah ya misalnya saja Makasid yang ada pada ibadatul mahdah pada arkanul Islam ya sementara maqasid syar'iah bulgha Itu tentunya yang nasas syar' ila adami itibariha ya yanasa syar' ala adami itibariha Terus yang terakhir i'timada maqasid al syar'iah yang masyku kah di mana terdapat adillat al syara' yang menunjukkan itibariha dan juga adami itibariha fa yahtaju ila mata fi tahqiq ini dengan mata dengan melihat kepada munasabat pada sejumlah ilal syariat sehingga dari munasabat yang ada apakah nanti kita bisa jadikan itu sebagai ee uh, madah ee syar'i para suatu hukum atau tidak wallahu taala ala wa ahkam uh, bisabab ya fa in atqsimul maqasid dirasuk oleh syekh kita Allah taala dirasal beliau di Mukadimah ibnu Makasid, masih ada bahasan yang lain berkaitan dengan sejumlah kawaid, eh, sejumlah kawaid baik itu ammah maupun juziah yang berkenaan dengan makasid syariah, walaupun ada beberapa di antaranya atau sedikit di antaranya telah kita sebutkan di penjelasan kita di awal-awal pembahasan tentang makasid ini, namun masih ada beberapa disebutkan oleh Syeikh Abid Allah. Fakirna asif ya ikhwana jami'an kalikada kan waktu yang terbatas dan ya sebagaimana dikatakan sebagian ulama idza lam nahsul kullah akhir kita حصلna julahum ya walaupun kita enggak mencapai e, mendapatkan semua dari bahasan ini tetapi semoga sebagian besarnya atau inti dari bahasan telah kita sebutkan kepada antum jami'an fa ilmu maqasid bukan ilmu yang sebatas dituntaskan di E, dawrah atau dawratain atau salat atau e, dawratla fa ilmu makasid ilmu yang semakin seseorang semakin banyak berinteraksi dengan ahkam syariah, berinteraksi dengan kawaih du tashri dan, tajri, dan e, ilmu makasid itu sendiri maka semakin akan menguatkan pemahaman mereka tentang makasidu asyariah fa, kerana itulah ikhwan Najamian jangan sampai bahasan kita pada hari ini di dawrah ini itu menjadi batasan antun Atau akhir antun dalam pengenalan ilmu Makasid ha, Perbanyak mutala'ah, perbanyak uh, At-ta'amul pada kutub Yang berkaitan dengan ilmu Makasid ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ya setara'alakum Dan mudah-mudahan di waktu yang lain insya'Allah Di da'arah yang berikutnya Kita secara khusus akan berbicara Tentang kawait, ammah Ataupun juz'iyah Seputar ilmu Makasid Dan ini pun juga membutuhkan waktu yang agak Jangan sehari dua hari ya, mungkin kita butuh Lebih dari itu, mudah-mudahan di waktu lain Kita akan secara terperinci lagi Berbicara tentang kawaih Dalam ilmu makasid ini Makif ilahuna insyaAllah Subhana kallahumma wabihamdi Asyadu an la ilaha illa an Astaghfiruka wa itubu ilim